Животът е един. Неделя. Пролетен ден. Изгревът е в празнични дрехи. Навсякъде цъфнали дървета, цветя и свежа зеленина. Беседите са свършени. След пристигат постоянно нови гости. Едни са тръгнали за разходка и са пожелали да се отбият да видят изгрева. Други са дошли нарочно, защото се интересуват от идеите на братството. По едно време пристигат група лекари. Те са чували много за учителя, за идеите му, за живота на изгрева и ето сега искат да се запознаят по-отблизо с него. Те са млади, търсещи души пълни с сили, идеализъм, желание за работа. Един от първите въпроси, които задават на учителя е кои са основните идеи на това учение? Това учение е основано на един принцип. Хората не са живели досега по закона на любовта, защото любовта, за която ви говоря, е имала до сега само известно проявление в физическия и духовния свят, но същината и е в божествения свят. Характерното за любовта е, че в нея няма поляризиране. Омразът в любовта не съществува. Не можеш да обичаш някого и да мразиш други го. Това е невъзможно, както не е възможно през един чучур да тече и сладка и горчива вода. Ние говорим за любовта, която дава най-добри условия на човешката душа да се развива. Тя носи три неща – светлина, топлина и сила. Въпрос – дали в основата на това учение стоят естествените науки? Да, разбира се. Есено време листата почват да изсъхват, окапват и се заместват с нови. Старите форми трябва да капнат и да израснат нови листа, които са по-добре нагодени за днешното време. Сега влизаме в нова епоха, понеже самата Земя в космичното пространство стъпва вече в нова област. Лошите условия вече изтичат. Нали е казано в свещеното писание? Слънцето ще потъмнее, звездите ще паднат и луната няма да дава светлина. Под слънцето се разбира стария трет на държавите, под луната се разбират старите религиозни схващания, а под звезди се разбират Видните хора, авторитетите. Ще стане промяна в това отношение. Казано е още. И тогава ще се яви знамението на сина човечески. Това значи, че ще дойде новият порядък на нещата. Ще дойде новото съзнание. Нова раса иде в света. Един нов тип човек се ражда днес в света. Той ще има по-добър строеж на главата си. Разните раси се различават между другото и построежа на своята глава. У древните, низши раси, камперовият ъгъл, с който се измерва интелигентността на човека е бил по-малък, отколкото от човека на бялата раса. Но новият тип човек, този ъгъл ще бъде още по-голям. И тези, новият тип хора, ще внесат новия ред в света. Както небето показва славата на космоса, така и човешкото лице показва какво се крие в човека. Природата не е нищо друго освен човекът, разположен на своите части. И затова природата в известно отношение е анатомия и физиология на космичния човек. И ние, като воюваме с природата, воюваме със себе си. Затова съвсем крив е изразът «Трябва да воюваме с природата, да я подчиним». Няма какво да я подчиняваш – но ще се съобразяваш с нейните закони. Новото света ще дойде по естествен начин, както змията се съблича от старата си кожа. Всеки трябва да бяра в това, което може да опита. Всяко прегрешение в природата се възвръща към самия човек, който го е извършил. Той има обратно действие върху него. Този закон въжи както индивидуално за отделния човек, така и за народа. Един човек, който е постъпвал справедливо, ще има здрава основа в живота си, ще има съответните положителни резултати. Въпрос Вярвате ли в задгробния живот? Няма какво да вярвам в него. Той е една реалност, която знам. Животът е един. Той се изявява в три форми. В една гъста материя, в една рядка материя, която е преходна, и в една по-рядка материя. Въпрос Безсмъртна ли е душата? Смърт няма в света. Смъртта е една фикция. Всичко се създава и всичко се руши. Подрушение разбирам преобразование на формите. Въпрос. Къде е източникът? Кой е изворът на любовта? В духа. В божествения свят. Въпрос. Кой е вечният стремеж на човека? Любовта. Тя е единственото божествено, което е основа на всичко. Тя е единна. Единственото нещо, което не се дели, е любовта. Единственото реално нещо в света, което не се мени, е само любовта. Един от лекарите, като че ли в момент на едно прозрение, каза Нали вие говорите за една слънчева любов, в която няма нито едно петно, никаква сянка? Щом има сянка, щом има петно, това не е любов. Да. Човекът на любовта е най-силното същество на света. Въпрос. Какво разбирате под свръх човек? Човек, който носи светлина, топлина и сила в себе си. Един от лекарите, като че ли в едно вътрешно просветление от целия разговор каза, Разбирам, че човек трябва да се стреми към светлото, необятното и чистото. Да, това към което той се стреми, към него се приближава. За да има човек постижение, трябва да има и смирение. Смиреният човек е най-силният човек. Той лесно побеждава всички противоречия, спънки и мъчнотии. Единственото нещо, което дава смисъл на живота е любовта. Единственото нещо, което дава простор на живота, е мъдростта. Единственото нещо, което дава право на живота, е свободата. Истината. Един от лекарите каза Аз веднъж държах в университета сказка, в която казах Дано за в бъдеще да няма хора, които да бъдат разпъвани за това, че са същитавали истината. Новата култура, основният закон, ще бъде писан не вън, но вътре във всеки човек. Въпрос – кой е изходът от сегашните събития в света? След днешните събития в света, и да едно сближение на народите. В света да един нов план, нещо ново, една нова епоха, в която хората ще живеят като братя, защото всички народи си имат мисия – всеки народ си има мисия. Иде нещо хубаво за всички народи. В новите времена всеки народ, който не живее по закона на любовта, няма бъдеще. Всички хора, които се преселват отвъд, от сега нататък са все мисионери на новите идеи. В света съществува една идеална държава от идеални хора. И тези, които управляват тази държава, те идат сега да оправят света и плана, който те имат, ще го приложат. Всички излизат вън със светли радостни лица. Един от лекарите ми казва Колко сме радостни всички, че се срещнахме с един велик човек. Друг от лекарите ми казва Идеите на учителя са много възвишени. Аз още от детинство съм се стремял към такива идеи. Списание Житно зърно 1941 година, книга 5